Розділ другий. Розгорнута книга. Наступний день був і кращим, і гіршим. Кращим тому, що припинився дощ, хоча небо звично затягнули густі темні хмари. Легшим тому, що я знала, чого очікувати. Майк сидів поруч на англійській і провів мене до наступного класу. Запопадливий Ерек час від часу кидав на нього неприязні погляди, приємно як не як. Народ не витріщався, як учора. Обідали ми чималою компанією я, Майк, Ерик, Джесика та кілька інших учнів, чиї імена я нарешті запам'ятала. Тепер мені здавалося, що я починаю плисти по воді, а не тонути в ній. Гіршим через у тому я досі не могла заснути під завивання вітру в кожній щілині. Гіршим через те, що містер Ворнер викликав мене на тригонометрії, хоча я не піднімала руки, і я відповіла неправильно. А ще мені довелося грати у волейбол. Один раз, не зумівши втекти від м'яча, я зацідила нему голову дівчині з команди. Гіршим тому, що Едвард Кален не прийшов до школи. Першу половину дня я з жахом думала про ланч, перечуваючи Едвардові незрозумілі погляди. Щось у мені воліло не тягнути кота за хвіст і прямо спитати у калина, в чому річ. Вночі, лежачи у ліжку, я навіть уявляла, що скажу йому. Втім, я занадто добре знала себе, щоб визнати. У мене забракне духу. Я намагалася зробити термінатора злякливого лева. Коли я вийшла до кафетерію із Джесикою, відчайдушно і марно намагаючись не шукати очима Едварда, то побачила, що чотири зведені брати і сестри «Сидять разом за окремим столиком без Едварда». Майк перехопив нас і повів до свого столика. Джессіці здавалося, така увага була до душі. Її друзі хутко приєдналися до нас. Намагаючись слухати порожню балаканину, я сиділа як на голках, нервово очікуючи, коли Едвард зайде до зали. Я сподівалась, що він просто не зверне на мене уваги, спростувавши підозри. Він не приходив. Моє напруження дедалі зростало. Я пішла на біологію впевненіше, коли він так і не з'явився на ланч. Майк, котрий без кінця теревенев про якості хорошого гончака, провів мене до класу як вірний паладин. Перш ніж увійти, я затримала дихання, але не помітивши Едварда Калена, видихнула і пішла на місце. Майк плентався за мною, розповідаючи про майбутню поїздку на пляж. Він крутився біля парти до самого дзвінка, Потім грайливо усміхнувся мені і сів поруч із дівчиною з брекетами на зубах і жахливою завивкою. Скидалося на те, що мені доведеться з ним щось робити. Завданнячко не з легких. У містечку, де всі знають одне одного, дипломатичність – життєво важлива риса. Я ніколи не вирізнялася великою тактовністю і не мала достатньо досвіду у спілкуванні з занадто дружніми хлопцями. Яке полегшення, що ціла парта належить мені, що Едвард не сидить поруч, Повторювала я про себе. Однак не могла звільнитися від підозри, котра їла мене зсередини. Що саме я – справжня причина його відсутності. Безглуздя і самовпевненість вважати, що я можу так на когось вплинути – це неможливо. Та я не припиняла перейматися правдивістю цієї здогадки. Коли заняття нарешті закінчилось і моє обличчя повернуло собі нормальний білий колір після волейбольного інциденту, я хутко переодяглася в джинси та блакитний светр і поспіхом вислизнула з роздягальні, вдоволено виявивши, що щасливо розминулася з любителем гончаків. Я відразу попрямувала до стоянки, щерть заповненої учнями, яким не терпілося втекти зі школи. Я застрибнула у пікап і стала копирсатися в сумці, щоб упевнитися в наявності всього необхідного. Минулого вечора я усвідомила, що кулінарні таланти Чарлі закінчуються на яєшні та беконі. Я висунула вимогу, щоб кухня перейшла у моє повне розпорядження на час мого перебування у Форксі. Чарлі з радістю вручив би мені і ключі від банкетного залу, якби вони у нього були. Також я виявила повну відсутність харчів у будинку. Наразі у мене був список покупок і гроші з глечика на буфеті з написом на харчі. Я збиралася до економки. Не звертаючи уваги на повернені в мій бік голови, я завела свого оглушливого друга і обережно здала назад, щоб зайняти місце в ряду машин, котрі збиралися виїжджати зі стоянки. Поки я чекала, вдаючи, що гул, від якого в'януть вуха всього живого в радіусі кількох миль, лунає не з моєї машини, я побачила, як калини і двійнята Гейли сідають у новенький сяючий вольво. Ну, певна річ. Раніше, загіпнотизована їхніми обличчями, я не звернула уваги на одяг. Тепер я пригадала, що вони безперечно були вдягнені в прості, але безпомильно дизайнерські речі. Враховуючи зовнішність, манеру поведінки, вони могли б мати вигляд на всістої лахмітті. Врода й гроші – це занадто. Втім, наскільки я можу судити, життя часто обдаровує деяких людей занадто щедро. Хоча з іншого боку, це не додало каленому популярності середоточення. Втім, якось мені в це не віриться – Швидше за все вони полюбляють усамітнення. Не можу уявити, щоб такі люди не змогли прихилити до себе будь-чиє серце. Як і решта учнів, вони обернулися на гуркіт пікапа, коли я проїжджала повз. Я дивилася тільки на дорогу і зітхнула з полегшенням, коли виїхала зі шкільного подвір'я. Економка розташована була неподалік від школи. Пару вуличок на південь від центральної вулиці. Приємно опинитися в супермаркеті, почуваєшся нормальною людиною. Вдома я займалася покупками, тому радо взялася до звичної справи. Крамниця всередині виявилася недостатньо просторою. Я чула постукування дощових крапель по даху. Зайве нагадування дея. Приїхавши додому, я вивантажила придбану всячину і поростикала її куди тільки можна. Сподіваюся, Чарлі не обуреться. Я загорнула картоплю у фольгу і відправила її смажитися у духовку. Замочила у маринаді м'ясо на бівштекс і поклала його у холодильник – з гори на коробку з яйцями. Розібравшись із продуктами, я віднесла сумку на гору. Перш ніж засісти за домашню роботу, перевдяглася у сухеньке, скрутила вогке волосся у хвостик і вперше перевірила електронну пошту. Я отримала три листи, писала мама: Белло, напиши мені, тільки но приїдеш. Повідом, як ти перенесла політ. У вас падає дощ, я вже сумую за тобою. Я спакувала майже все, що знадобиться мені у Флориді, окрім рожевої блузки. Ти не знаєш, де я її поклала. Філ передає тобі привіт. Мама. Я зітхнула і клікнула по наступному листу, відправленому через 8 годин. Бело, чому ти досі не відповіла мені? Чого ти чекаєш? Мама. Останній прийшов сьогодні вранці. Ізабелла. Якщо сьогодні до 17:30 я не отримаю твого листа, я зателефоную Чарлі. Я поглянула на годинник. Зараз пів на п'яту, але мама, відома любителька, лізти поперед батька в пекло. Мамо, заспокойся, я саме пишу тобі. Не гарячкуй, Белла. Я відправила лист і одразу взялася до написання наступного. Мамо, все чудово. Звичайно, падає дощ. Я не писала тому, що не мала особливих новин. Школа мені подобається, але ми проходимо матеріал, який я вже вивчила. «Я познайомилася з приємними хлопцями і дівчатами. Ми разом ходимо на ленч. Твоя блузка у хімчистці. Ти повинна була її забрати в п'ятницю. Чарлі подарував мені пікап, уявляєш? Він мені страшенно подобається. Старий, але дуже надійний. Просто клас для мене. Я теж за тобою сумую. Я напишу тобі незабаром, але не збираюся перевіряти мейл ще 5 хвилин. Заспокойся і глибоко вдихни. Я люблю тебе. Белла». Я вирішила перечитати «Буремний перевал» Емілі Бронте, який ми проходили по літературі, лише тому, що він мені подобався. За цим заняттям мене застав Чарлі, коли прийшов додому. За читанням я втратила почуття часу, тому помчала вниз вийняти картоплю і поставити бівштекс на вогонь. «Бело?» – покликав тато, почувши кроки на сходах. «А хто ще?» – подумала я про себе. «Ласкаво прошу до хати, тату. «Дякую». Поки я ганяла кімнатою, він зняв пояси з кобурою і роззувся. Наскільки мені відомо, на роботі він ніколи не стріляв із пістолета, але тримав його в бойовій готовності. Коли я приїздила сюди в дитинстві, він виймав обойму тільки на заходи в у двері. Думаю, зараз він вважав мене достатньо дорослою, щоб не застрелитися, випадково через необачність, чи навмисне, через кепський настрій. «Що у нас на вечерю?» – обережно поцікавився він. Мама була кухарем з дуже багатою уявою, та результати її експериментів не завжди виявлялися їстівними. Сумно, що він досі пам'ятає такі подробиці. «Бівштекс із картоплею», – відповіла я. Чарлі відлягло від серця. Здавалося, він почувається ніяково, стовбичачи на кухні без діла. Він потупав у залу подивитися телевізор, поки я готуватиму. Так нам обом було зручніше. Поки смажилися бівштекси, я зробила салат і накрила стіл. Коли вечеря була готова, я покликала Чарлі. Заходячи в кухню, він задоволено потягнув носом. «Пахне смачно, білко!» «Дякую!» Кілька хвилин ми їли мочки. Над столом повисла незручна тиша, яка втім не гнітила жодного з нас. У певному сенсі ми чудово пасували для сумісного проживання. «То що? Сподобалось тобі у школі? Завела нових друзів?» Запитав він, беручись до головної страви. «У мене було кілька уроків разом із дівчиною на ім'я Джесика». Ми сиділи з її друзями на ланчі. Ще один хлопець, Майк, дуже дружній. Народ тут здається приємним. Якщо не зважати на один непересічний виняток. Це, напевно, Майк Ньютон. Хороший, малий, з гарної сім'ї. У його тата крамниця спортуварів відразу за містом. Ньютон непогано заробляє на туристах, які проїжджають повз наші краї. Ти знаєш Каленів? Нерішуче запитала я. Сім'ю лікаря Калина? Звичайно. Він велика людина. «Вони... діти. Вони трохи інші. Здається, в школі вони не в своїй тарілці. Розлючений вигляд Чарлі не як здивував мене». «Люди в нашому місті...» – пробурчав він. Кален, хірург із золотими руками, який за охоти міг би працювати у будь-якій лікарні у світі, заробляючи у десятеро більше, ніж він отримує тут». Вів далі Чарлі голосніше. «Нам пощастило, що він мешкає тут». Пощастило, що його дружина захотіла оселитися у маленькому містечку. Він знахідка для громади, а його діти чудово виховані і чемні. Я мав певні сумніви, коли вони переїхали сюди зі своїми всиновленими підлітками. Але вони розумні, розважливі, і з жодним у мене не виникло бодай найменшої проблеми. Це більше, ніж я можу сказати про дітей деяких місцевих не в першому і не в другому поколінні. Кали не тримаються разом, як справжня сім'я». Майже кожні вихідні виїздять на природу, вони тут новенькі, от люди й малють язиками. Це найдовша промова, яку я в житті чула від Чарлі. Напевно, плітки про калинів обурювали його далі нікуди. Я дала задній хід, мені вони теж здалися дуже милими. Я тільки хотіла сказати, що вони тримаються разом, вони дуже вродливі. Додала я, щоб підкреслити, як мені сподобалися калини. Ти ще лікаря не бачила, засміявся Чарлі. Добре, що він кохає дружину. Багатьом медсестрам у лікарні важко думати про роботу, коли поруч лікар Калин. Вечеряти ми закінчили мовчки. Чарлі прибрав на столі. Я почала мити посуд. Батько знову пішов дивитися телевізор. І по тому, як я закінчила старілками, мити довелося руками. У Чарлі не водилося посудомийної машини. Я неохоче полізла нагору робити домашнє завдання з математики. Відчувалося, що я за початковою традицією. Дощ вночі не було. Страшенно стомлена, я відразу заснула. Решта тижня не відрізнялася багатоманітністю. Я звикала до щоденної рутини у школі. До п'ятниці я вже впізнавала, якщо не пригадувала на ім'я, більшість учнів у школі. На уроках фізкультури народ із команди втямив, що на мене краще не пасувати, і навчився швидко заступати мене, коли друга команда намагалася скористатися з моєї слабкості, і жбурляла м'яч мені. Я почувалася щасливою у задніх рядах. Едвард Каллен у школі не з'являвся. Щодня я схвильовано вичікувала, доки його родичі не зайдуть до кафетерію без нього. Тоді я розслаблялася і приєднувалася до звичайних обідніх теревинів. Здебільшого розмова крутилася навколо поїздки до океанічного парку «Лапуша», організацією якої займався Майк. Ця грандіозна подія мала відбутися за два тижні. Мене запросили – я погодилася більше з увічливості, ніж від бажання поїхати. На пляжі повинно бути сухо і спекотно. У п'ятницю я вже абсолютно спокійно зайшла до лабораторії на біологію, не переймаючись через можливість зустріти Едварда. Як я зрозуміла, він покинув школу. Я намагалася не думати про нього, хоча мені не вдалося повністю позбутися тривожної думки, що я – причина його тривалої відсутності, яким безглуздям це б не здавалося. Перші вихідні у Форксі минули без ексцесів. Чарлі, який ніяково почувався у зазвичай порожньому будинку, пропрацював більшу частину вихідних. Я поприбирала у будинку, виконала домашні завдання і написала мамі фальшиво-радісного листа. У суботу я поїхала в бібліотеку, але там було так мало літератури, що я навіть не стала записуватися. Треба буде незабаром виділити день і змотатися в Олімпію чи Сіетл, знайти пристойну книгарню. Цікаво, скільки бензину з'їсть пікап. Апатично подумала я і здригнулася від можливої цифри. На вихідних дощ ледве сіявся, я змогла нормально виспатися. В понеділок вранці народ на стоянці вітався зі мною. Я не знала всіх поіменно, але махала їм рукою і всміхалася. На дворі похолоднішало, але на щастя було сухо. На англійській Майк звично всівся біля мене. Ми писали тест по буремному перевалу, доволі простенький, нічого складного. Загалом я почувалася набагато комфортніше, ніж розраховувала почуватися на другий тиждень у Форксі. Комфортніше, ніж очікувала коли-небудь почуватися тут. Коли ми вийшли з корпусу, у повітрі кружляли білі мухи. Звідусіль долинали веселі збуджені вигуки. Вітер кусав щоки, ніс. Ого. сказав Майк. Сніг. Я подивилася на білий бавовняний пух, який замітав доріжки і водив вигадливі хороводи навколо обличчя. е Сніг. А я сподівалася на хороший день. Майк здивувався. Ти не любиш снігу? Ні. Сніг – це замерзлий дощ. Ясніше ясного. Крім того, я уявляла його великим і лапатим. Знаєш, кожна сніжинка як маленька зірочка. А це схожий на головки ватних паличок. Ти що, ніколи раніше не бачила снігу? Недовірливо запитав Майк. Звісно, бачила. По телевізору, додала я після паузи. Майк розроготався. Раптом велика в'язка мокра сніжка влучила мені просто у голову. Ми обернулися, щоб побачити, звідки вона прилетіла. Мої підозри впали на Ерика, який чимчикував віддалік спиною до нас, у протилежному напрямку від корпусу, де буде наступне заняття. Либонь Майк вирішив аналогічно. Він нахилився і почав згрібати білу кашицю у грудку. «Зустрінемося на обіді, гаразд?» – кинула я на ходу. «Коли народ починає шбурлятися мокрими кульками, мені точно час ховатися». Він кивнув, не зводячи очей з Ерика, котрий виконував маневр відступу з поля бою. Цілий ранок усі збуджено обговорювали сніг. Вочевидь, цьогоріч це перший сніг. Я відмовчувалася. Звичайно, сніг сухіший за дощ, поки не починає на тобі танути. Після іспанської ми з Джесикою попрямували до кафетерію. Я трималася на сторожі. Грудки мокрого снігу літали, як ракети. Я тримала в руках пару зошитів і книжок, щоб у разі чого використати їх як щит. Джесика вважала таку поведінку напрочудку медною, але щось у моєму виразі обличчя заважало їй самі запустити в мене сніжкою. Майк, сміючись, наздогнав нас, коли ми заходили всередину. Сніг, що танув, нищив нагели ніж шпичаки у його волоссі. Доки ми стояли в черзі за їжею, вони з Джесикою жваво теревенели про снігове побоїще. Я з я поглянула на столик у кутку їдальні, і тут у мене відібрало руки й ноги. За столом сиділи п'ятеро. Джесика потягнула мене за руку. «Белло, не спи! Що замовлятимеш?» Я опустила очі. Вуха горіли вогнем. «Нема чого хвилюватися», – повторила я собі. «Я не зробила нічого поганого». «Що це з нею?» – запитав Майк у Джесики. «Зі мною все нормально», – відповіла я. «Сьогодні я візьму тільки содову. Я не помітила, як черга дійшла до мене». «Ти не голодна?» – запитала Джесика. «Чесно кажучи, мене трохи нудить». Пояснила я, вдупившись у підлогу. Я почекала, доки Майк і Джесика візьмуть їжу і попленталася за ними до столика, старано дивлячись під ноги. Я потихеньку потягувала содову, заповнюючи живіт шиплячою субстанцією. Майк двічі з недоречною стурбованістю цікавився моїм самопочуттям. Я сказала, що нічого страшного, але подумала. Чи не варто мені обіграти тему хвороби і замість наступного уроку піти до медпункту? Дурниці. Не варто втікати. Я вирішила дозволити собі один погляд на каленівський столик. Якщо Едвард дивитиметься на мене, я змиюся з біології. Це занадто для мого заячого серця. Не піднімаючи голови, я крізь вії поглянула в їхній бік. Жодного з них не цікавила моя персона. Я підвела голову. Вони сміялися. Волосся Едварда, Джаспера й Емета було мокрим від талого снігу. Аліса й Розалія відхилялися від Емета, котрий струшував волосся просто на них. Як і решта школи, вони насолоджувалися сніжним днем, хіба що більше за інших скидалися на мальовану картинку. Та крім веселощів і жартів, щось змінилося. Я спочатку не могла збагнути, що саме, і уважніше оглянула Едварда. Його шкіра здавалася не такою блідою, як зазвичай. Мабуть, він розчервонівся від снігової бійки. Круги під очима зменшилися і стали не такими помітними. Але ні, річ не тільки в цьому. Бело, куди ти так видивляєшся?» Присікалася Джесика, простеживши мій погляд. І тут Едвард стрельнув очима, наші погляди перетнулися. Я схилила голову, дозволивши волосся повністю затолити обличчя. Втім, я ладна заприсягтися, що умить, коли ми поглянули одне на одного, на обличчі Калина, на відміну від минулого разу, не було різкого і ворожого виразу. Він знову здавався зацікавленим, якимось неспокійним. «На тебе витріщається Едвард Калин», Захихотіла мені у вухо Джесика. «Він не виглядає розлюченим, правда?» Я не втрималася від спокуси дізнатися наопереджену думку. «Та ні?» – моє запитання збентежило Джесику. «А повинен?» «По-моєму, він мене недолюблює», – зізналась я, досі почуваючись як вичавлений лимон, і поклала голову на руку. «Калини нікого не люблять. Вони не звертають ні на кого достатньо уваги, щоб полюбити. А він досі не відводить від тебе очей. Не дивися на нього». Прошипіла я. Вона тихенько пирснула, але від каленів відвернулась. Я трошки підвела голову, аби переконатися, що Джесика виконала моє прохання і з твердим наміром в іншому разі вдатися до насильства. Тут нашу увагу відвернув Майк. На стоянці після уроків він запланував грандіозну битву під кодовою назвою «Буран» і запрошував нас приєднатися. Джесика захоплено погодилася. Враховуючи те, як вона дивилася на майка, я не сумнівалася, що вона підтримає будь-яку його вигадку. Я промовчала. «Доведеться заховатися у спортзалі, доки всі не роз'їдуться». До кінця ланчу я старано намагалася не відривати погляду від столу. Вирішила не порушувати даної собі обіцянки. Оскільки Едвард не здається розлюченим, піду на біологію. На думку, що нам знову доведеться сидіти поруч, у ногах з'явилося зрадницьке тремтіння. Мені не дуже хотілося йти до класу разом із Майком, частою мішенью для снігових снайперів. Та коли ми підійшли до виходу, всі, окрім мене, одночасно розчаровано хмикнули. На дворі падав дощ, змиваючи залишки снігу. Крижані струмочки бігли вздовж доріжок. У душі радіючи, я накинула каптур. Тепер зможу поїхати додому відразу після занять. Всю дорогу до четвертого корпусу Майк не припиняв жалітися на несправедливість світу. Зайшовши до класу, я з полегшенням побачила, що мій столик вільний. Містер Баннер ходив лабораторією, видаючи на кожний столик по мікроскопу й коробочці зі слайдами. Початок уроку затримався на пару хвилин. Кімната гуділа від розмов. Я вперто не дивилася на двері, машинально розмальовуючи обкладинку зошита. Я чудово почула, як скрипнув сусідній стілець, та мої очі ні на мить не зрадили візорунку, який я виводила на зошиті. «Привіт!» – промовив тихий мелодійний голос. Я поглянула на Едварда, отерівши від того, що він заговорив до мене. Він сидів так далеко, як дозволяла парта, але стілець був розвернений до мене. Едвардове волосся було зовсім мокрим, наїжаченим. Ба більше, скидалося на те, наче він тільки не закінчив зніматися в рекламі гелю для волосся. Неймовірно гарне обличчя було відкритим і дружнім. Бездоганні губи ледь усміхалися, але очі дивилися сторушку. «Мене звати Едвард Калин», – сказав він. Минулого тижня в мене не було нагоди відрекомендуватися. Ти, напевно, Белла Свон. У мене голова пішла обертом від здивування. Невже все насправді – плід моєї фантазії? Зараз Едвард чемний далі нікуди. Треба щось сказати, він очікує на відповідь. Та в голову не лізло нічого годящого. «Звідки ти знаєш, як мене звати?» – пробекала я, затинаючись. Він м'яко приємно засміявся. «О, я гадаю, твоє ім'я відоме всім». Ціле місто очікувало на твій приїзд. Я скривилася, так я й думала. Та ні, по дурному вперлась я. Я мала на увазі, чому ти назвав мене Белою. Він здавався розгубленим. Тобі більше до вподоби Ізабелла? Ні, навпаки, Белла, сказала я. Але я думаю, що Чарлі, тобто мій тато, поза очі називає мене Ізабелою. Принаймні всі у Форксі, здається, знають мене як Ізабелу. Намагалася пояснити я, почуваючись останньою дурепою. Хм, hmm. хмикнув він. Я збентежено поглянула вбік. Слава Богу, містер Банер нарешті почав урок. Я намагалася зосередитися на поясненнях учителя стосовно лабораторної, яку ми мали виконати на уроці. Слайди в коробочці лежали не по порядку. Працюючи в парах, ми повинні були відсортувати слайди клітин кінчика кореня цибулі за фазами мітозу і відповідно їх підписати. Книжками користуватися не дозволялося. За двадцять хвилин учитель пройде по класу і перевірить правильність виконання лабораторки. Починаймо, скомандував він. «Отож, даму пропускаємо вперед напарнику», – запитав Едвард. Я поглянула на нього. У нього на вустах блукала така хитра й божественно красива півусмішка, що мені залишалося тільки кліпати очима, як дурнику. «Якщо ти не хочеш, почати можу я», – усмішка згасла. Він, напевно, почав сумніватися у моїй адекватності. «Ні», – сказала я червоніючи. «Я зараз». Я хотіла трішки покрасуватися. Колись я виконувала цю лабораторну і знала, що шукати. Нічого складного. Я поклала перший слайд на предметний столик, налаштувала зображення в окулярі і швидко вивчила картинку на слайді. «Профаза», – прозвучав мій опевнений висновок. «Ти не проти, якщо я погляну?» – запитав Едвард, коли я почала забирати слайд. Його рука перехопила мою. Пальці Едварда були крижаними, наче він щойно вийняв їх із снігової кучугури. Але я різко відсмикнула руку не тому. Під час доторку я відчула удар, наче між нами пройшов електричний струм. Вибач. прошепотів Едвард, негайно забираючи руку, одначе не полишаючи наміру роздивитися слайд. Ще не зовсім отямившись, я спостерігала, як він вивчив слайд навіть швидше, ніж я. Профаза. Погодився він, охайно заповнюючи перший пропуск на контрольному аркуші. Потім швидко замінив слайд і побіжно його оглянув. «Анафаза!» Прошепотів він, одночасно заповнюючи другий пропуск. «Можна?» – незворушно поцікавилась я. Він усміхнувся, але посунув мені мікроскоп. Як виявилося, уважний погляд в окуляр не приніс нічого, крім розчарування. «А що б його?» «Він має рацію!» «Слайд три?» Не дивлячись на нього, простягнула я руку. Едвард подав мені слайд. Здається, він щосили намагався більше не торкатися моєї шкіри. Я кинула найшвидший погляд, на який була здатна. Інтерфаза. І підштовхнула мікроскоп до Едварда, перш ніж він устиг розтолити рота. Він побіжно зиркнув в окуляр і записав відповідь. «Я б могла це зробити, поки Едвард дивився в мікроскоп, але чіткий вишуканий почерк навіював благовійний острах. Я не хотіла псувати сторінку своєю курячою лапою». Ми закінчили, коли урешті залишався ще добрий шмат роботи. Я бачила, як Майк з сусідкою знову і знову порівнюють два слайди. Дехто ховав під столом підручник. Мені було робити нічого, крім як намагатися не витріщатися на Едварда. Безуспішно намагатися. Коли я повернулася до нього, він дивився на мене. Знову незрозуміле розчарування в очах. Раптом до мене дійшло, що змінилось у його обличчі. «Ти поставив контактні лінзи?» Бовкнула я, не подумавши. Здавалося, неочікуване запитання його спантеличило. «Ні». «О!» – пробурмотіла я. «Мені здалося, що у тебе очі якісь інші». Він здвигнув плечима і відвів погляд убік. Насправді я була певна, що його очі змінилися. Я чітко пам'ятала чорну безодню, коли він неприязно витріщався на мене. Вона особливо вирізнялася на тлі блідої шкіри і мідного волосся. Сьогодні його очі мали зовсім інше забарвлення». Червонувата жовта вохра, темніша за світло-коричневий колір паленого цукру, але з таким самим золотавим відтінком. Я не розуміла, як таке можливо. Хіба що Едвард чомусь збрехав про лінзи. Або у Форксі я поступово божеволію. У прямому значенні слова. Я поглянула вниз. Едвардові руки знову стиснулися в кулаки. Тут до нашого столика, подивитися, чому ми не працюємо, підійшов містер Баннер. Він нависнув над нами і, побачивши виконану лабораторну, уважно вивчив результати. Едварде, тобі не здається, що Ізабела також повинна попрацювати із мікроскопом? запитав він. Белла, автоматично виправив Едвард. Власне кажучи, вона визначила три слайди з п'ятьох. Тепер містер Банер дивився на мене, вигляд він мав доволі скептичний. Ти вже виконувала цю лабораторну? запитав він. Я несміливо посміхнулася. Нескореним цибулі. Сигова бластула? Так. Містер Банер кивнув. У Феніксі ти була у групі поглибленого вивчення? Так. Що ж? додав він за хвилину. Гадаю, це непогано, що ви двоє працюватимете на лабораторних разом. Він пробурмотів ще щось, прямуючи у протилежний кінець класу. Тільки но він пішов, я знову заходилася омальовувати зошит. Шкода, що сніг перейшов у дощ. Як гадаєш? запитав Едвард. Мене не лишало відчуття, що він над силу змушує себе розмовляти зі мною. Так, параноя знову наступає. Мені здалося, що він почув нашу з Джесикою розмову за ланчем і зараз намагається спростувати мою здогадку. «Ти не любиш холоду?» Це було не запитання. «І дощу?» «Тобі, вочевидь, нелегко ведеться у Фурксі?» Сказав він замислено. «Ти навіть не уявляєш, наскільки?» Похмуро промимрила я. Не зрозуміло, чому, але мої слова ніби сподобалися йому. Оскільки обличчя Едварда нереально було споглядати безпристрасно. Я намагалася не дивитися більше, ніж вимагала елементарна вихованість. «Чому ж ти тоді сюди приїхала?» «Таких запитань мені ніхто не ставив. Не так у лоба, вимогливим тоном. Це... складно пояснити». «Я від природи здогадливий», – наполягав Едвард. Я надовго замовкла, а потім припустилася помилки. Зустрілася з ним поглядом. Його темні золотаві очі загіпнотизували мене, і я відповіла не вагаючись. «Моя мама вийшла заміж». «Сказала я». «Поки що не бачу нічого надзвичайного». Не погодився він, та в його голосі забриніло співчуття. «Коли це сталося?» «Минулого вересня. Навіть я почула суму власному голосі». «Він тобі не подобається?» Припустив Едвард ласкавим голосом. «Ні, Філ нормальний. Можливо, трохи замолодий, але хороший». «Чому ти не залишилася з ними?» «Я не могла зрозуміти причину його зацікавленості, та він і далі проникливо дивився на мене». Наче пересічна історія мого життя якимось чином мала для нього життєво важливе значення. «Філ багато подорожує. Він професійний лицар м'яча», – усміхнулася я. «Я чув про нього», – сміхнувся він у відповідь. «Навряд чи. Він не дуже гарний гравець. Не вище першої ліги. Часто переїздить». «І мати відправила тебе сюди, щоб мати змогу подорожувати з ним». Знову не запитання, а висновок. Моє підборіддя задерлося на вершок». «Ні, вона не відсилала мене. Я сама себе заслала». Едвард нахмурив брови. «Не розумію», – визнав він, аж занадто засмучений цим фактом. Я зітхнула. «Чому я все йому пояснюю?» Едвард і далі дивився на мене з неприхованою цікавістю. «Спочатку вона залишалася зі мною, але сумувала за ним. Вона була нещасною, тож я вирішила, що мені варто поїхати пожити якийсь час із Чарлі». Закінчила я похмуро. «Тепер нещасна ти». Відсумував він. «І?» – запитала я з викликом. «Не зовсім справедливо виходить». Знизав він плечима, не відводячи уважного погляду. Я сумно усміхнулася. «Хіба тобі ніхто не казав, що життя – штука несправедлива?» «Гадаю, я вже чув ці слова». Сухо відповів він. «Тоді що тут ще скажеш?» Мовила я з притиском, дивуючись, чому він досі по-особливому дивиться на мене. В його очах промайнуло схвалення. «Ти гарно зіграла роль». Повільно, сказав він. Але я ладен побитися об заклад, що ти страждаєш набагато більше, ніж дозволяєш бачити оточуючим. Я скривилася, тамуючи бажання, як п'ятирічна малявка, показати йому язика, і відвела погляд. Я помилився? Я вирішила проігнорувати Едварда. Схоже, не помилився. Стиха, самовдоволено додав він. Яке тобі до цього діло? роздратовано запитала я, спостерігаючи за пересуванням учителя по класу, і не дивлячись на Едварда. «Гарне запитання». Сказав він собі підніс так тихо, що я подумала, чи не до себе він був абалакає. Проте за пару секунд мовчання я усвідомила, що на іншу відповідь очікувати марно. Я зітхнула, сердито утупившись у дошку. «Я тебе дратую?» Судячи з голосу, йому було весело. Я не подумавши поглянула на нього. І знову сказала на чистоту. «Не зовсім. Я злюся на себе. Мама завжди каже, що я, як розгорнута книга». А «Всі мої емоції і почуття можна легко прочитати на обличчі», – насупилась я. Якраз навпаки. Я б сказав, що тебе дуже важко читати». Незважаючи на все, що я розповіла і про що Едвард здогадався, схоже, він справді так вважав. «У такому разі ти, напевно, великий майстер у читанні людських душ?» «Зазвичай так». Він посміхнувся, продемонструвавши ідеальні сліпучі білі зуби. Потім містер Банне закликав клас зосередитися – і я з полегшенням розвернулася, щоб слухати учителя. Мені заледве вірилося, що я тільки не розповіла про безрадісність власного життя дивному і пригарному хлопцю, який, можливо, мене зневажає, а може й ні. Хоча він здавався зацікавленим і небайдужим під час розмови. Але зараз я краєчком ока бачила, що він знову відхиляється подалі від мене, а його руки безсумнівно напружено впиваються в стіл». Я намагалася уважно спостерігати, як містер Баннер за допомогою проєктора ілюструє на прикладах те, що я перед цим без проблем роздивилася у мікроскоп. Але думки крутилися зовсім не навколо клітинної біології. Коли продзвонів дзвоник, Едвард зник із класу точнісінько так само швидко і граційно, як і минулого понеділка. Я, як і тиждень тому, зачаровано дивилася йому вслід. Майк хутко підскочив до мене і схопив підручники. Йому б хвостика. «Уявляю, якби він ним крутив». «Це був жах», – застогнав Майк. «Вони однакові на вигляд. Тобі пощастило, що ти сидиш із Калином». «Я й сама чудово впоралася зі слайдами», – зачепило мене Майкове припущення. «Втім, я відразу ж пошкодувала зверхність. Хоча насправді я цю лабораторку вже робила», – додала я, перш ніж він устиг образитися. «Щось Калин сьогодні був у дружньому гуморі», – зауважив Майк, коли ми натягували на себе плащі. Його такий стан справ явно не радував. Я намагалася підлити у голос байдужості. Цікаво, що на нього не йшло минулого понеділка. Дорогою до спортзалу я не змогла в'їхати у Майкові деревені. На фізкультурі не трапилося нічого цікавого. Того дня Майк був у нашій команді. Він по джентельменському прикривав не лише свою, а й мою позицію. Мої польоти в хмарах переривалися тільки тоді, коли треба було подавати м'яч». У таких випадках моя команда обережно ретирувалась на безпечну відстань. Коли я йшла до стоянки, дощ перейшов у туман, але все одно залізти у суху кабіну було неймовірно приємно. Я вімкнула пічку, більше не переймаючись убивчим ревінням двигуна, розстібнула куртку, зняла каптур і струснула волоссям, щоб дорогою додому воно висохло. Я роззирнулася довкола, щоб переконатися виїзд вільний, і помітила білу нерухому фігуру. За три машини від мене. Опершись об передні дверця та Вольво, стояв Едвард Каллен і пильно дивився в мій бік. Я швидко відвернулася і дала задній хід, від поспіху ледве не поцілувавшись із споржавілою Тойотою Королою. На щастя для Тойоти, я вчасно вдарила по гальмах. Таку машину пікап легко перетворив би на купу металобрухту. Я глибоко вдихнула, продовжуючи дивитися в інший бік, і обережно поїхала до виходу, цього разу з більшим успіхом. Я зосередилася виключно на дорозі, коли минала вольво. Але якщо покладатися на крадькома кинутий бічний погляд, може заприсягтися, що Едвард сміявся.